Отже, обговорюване зараз може стати надбанням того, хто не повинен цього знати. Після встановлення для себе факту просочування інформації, майор довго мучився припущеннями щодо особи, через яку воно відбувається. Він особисто знав усіх цих людей. Вони були перевірені часом та практикою. Лише один якось випадав із цього ансамблю – Карпович. Знав його майор найменше, від нього завжди віяло якимись недомовками. Він був не те що слизький, але закритий, немов та комп'ютерна програма. Всі підозри майора завжди сходилися на ньому. Щоправда, від цього не зменшувалася їх безпідставність. І все-таки. Одного разу, заснувши аж на ранок, майор побачив сон у якому птеродактиль і був тим самим хакером. Усе склалося десь на підсвідомовому рівні. Безперечно, Кобище розумів, що основидіння – не підстава для такої версії. Та попри це, якби воно відбувалося насправді, ловити злочинця можна було б довго та безуспішно. Кобишча колись уже казав начальникові про недовіру до програміста – Панасюк відповів тоді, що того залучено з його особистої рекомендації. Тепер майор дозволив собі ще раз висловити обережні побоювання. Мови про витікання інформації не було, адже кола підозрюваних для нього входили всі, включаючи генерал. Розмови не вийшло, можливо, для неї було обрано невдалий момент – Начальник був не в гуморі, тому просто обірвав свого підлеглого. «Я не згоден», – доводив свою позицію Мужейко. «Як ви не розумієте, ми не ризикуємо практично нічим. Телефон фігурує на стількох сайтах. Будь-хто може зняти трубку і зателефонувати. Просто щоб спитати, де він викопав таку ідіотську книжку. Ви думаєте, досі по ньому ще ніхто не дзвонив?» «Усе можливо», – погодився Сердюк. «Я знаю одне. Хто б він не був, отой беве невідомий. А цю лінію треба крутити лише тому, що він зараз перебуває у межах дії нашого оператора, тобто у місті. Тому існує значна ймовірність, що все це пов'язано з нашими подіями». «А я гадаю, не один уже спробував», – наполягав на своєму мужейко. «Ну, ще ми зателефонуємо. Той що? Також спитаємося. Обережно. І після нас завтра або післязавтра ще хтось дзвонитиме. Кого ми налякаємо? А за ці дні, поки думатимемо, може з'явитися справді той, на кого такі писульки розраховані. І тоді вже можна не дзвонити. Плюс шанс точніше засікти його мобілку», – додав Величко. Кобище відчув, як стає гаряче. Рука сама потяглася до коміра. Телефон з оголошення був той самий. І враховуючи це, зараз було б резонно не телефонувати по ньому, а кинути всі сили на встановлення конкретного місця перебування абонента. Зважаючи на відсутність необхідного обладнання, складне завдання в їхніх умовах, хоча поліція інших країн здійснює таке елементарно, та все ж таки щось можна зробити, якби підключити центральне управління СБУ. Але для цього, для цього він кобище мусить переконати всіх, що це необхідно. А переконати, довести, що ситуація виняткова, можна лише повідомивши про той телефонний дзвінок від хакера з цього ж номера. Тоді, напевно... Панасюк відразу припинить дебати і вийде на центральне управління. І далі все залежатиме від того, скільки часу хакер, якщо, звісно, це він, ще триматиме мобільний увімкнутим. Та є одне «але». Ворог, він тут, поруч. І, можливо, поки все організується, знову станеться витік інформації. Мобілка вимкнеться і він ще знову пошийться в дурні та ще й накличе біду на себе. Але якщо не зробити цього, даний конкретний шанс його вирахувати втрачається, адже власними силами можна встановити перебування абонента тільки в межах певного мікрорайону. І тоді, можливо, невдовзі рахунок хакера поповниться ще кількома трупами. Що робити? Відкликати генерала і поговорити сам на сам? А якщо це він? Отоді вже... Ну, гаразд, підвів риску Панасюк. Давайте думати, про що говорити. Чіткий план розмови. Як нічого не здобудемо корисного, то хоча б не напартачити. Для телефонного дзвінка всі перейшли до комп'ютерної. Оператора мобільного зв'язку було попереджено. Але перед виходом з кабінету начальника стався один доволі неприємний для Кобищі епізод. «Вважаємо це питання вирішеним», – Сюк потер підборіддя. «Можемо спробувати і навіть не один раз. Тим паче, немає жодних гарантій, що це той, хто нам потрібен. Хто буде розмовляти?» Він зупинив погляд на тому, хто керував слідством безпосередньо. «Можу, і я?» – засереджено промовив Кобища – але, словом, деякі моменти мене бентежать. Момент, який насправді бентежив його, був один. Існувала висока ймовірність того, що він зовсім недавно говорив з людиною, котра візьме трубку на тому кінці. Його специфічні інтонації та голос були б однозначно впізнені. Та на вздогін перший вмить з'явилася ще одна думка, значно неприємніша. Він... Проколовся І усвідомив це лише тепер Вирішив вести свою власну Паралельну лінію розслідування І нікому не сказав Про телефонний дзвінок та розмову З людиною, яка назвалася хакером Якщо існує зворотний зв'язок То один із тих, хто знаходиться тут І кого намагається Вираховувати Кобище Не виключено знає про цю розмову Знає те, що Кобище мовчить Отже, також веде подвійну гру. Як же все складно. Які моменти, Олексію Івановичу? Гадаю, доцільніше дзвонити молодій людині. Все-таки їм більш властиво відвідувати всілякі інтернет-сайти. Та й імпровізувати на такі теми я навряд чи зможу. Он, може, відвоював цю ідею. Нехай працює. Ну, гаразд, погодився Панасюк. У комп'ютерній розсілися навколо Карповича, який підготував машину до роботи. Могла виникнути необхідність щось підглянути по ходу. Тим більше логічно було припустити, що той, кого шукав у такий спосіб хакер, повинен постійно сидіти перед екраном комп'ютера. Зібравшись із духом, капітан Віктор Мужейко набрав номер. Розділ тридцятий. Слідами марця Продовження Наталка дивилась якось хитрувато і загадково, змушуючи його запитати Ну, кажи вже, що там? Дякую, що дозволив, жартома образилася вона Щоб таке сказати, не гріх і попросити, при тому не будь-як Гаразд, погодився Борис, я дуже прошу, скажи, будь ласка, у чому справа? «Ти більше в день спиш, аніж у ночі», – скривилася вона. «Іди спочатку вмийся». «Ти ж хіба досив вночі виспатися?» – навмисне похмуро пробурмотів Борис. «Все, я тобі нічого не скажу», – надулася дівчина. Вмившись і причепурившись, він сів поруч і обіняв її за плечі.